ومن هنا اود اب اريد لكم مثلا عجيبا نكتokea hapa nataka niwapigie mfano wa kustajabisha sana ya akisu wakian ya ishu almujtamaa almuslim mfano huu nitakao upiga unaakisi hali hadithi ambayo jamii ya islamu inaishi unaweza kachukulia kama maskhara hivi lakini mfano huu unazungumzia uhalisia wa jamii yetu ya Kiislamu inavyoishi baadhi ya ulama zikaru hiwara baina talib alilm shar'i walmujtama'i allathi yad'i adam hajatihi ila alilm shar'i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 kama vile tunavyodhihirisha kwenye lugha zetu au kwenye ulimi wa hali kutokuwa support wala hatuwaandai bali tunawakatisha tamaa lau wakijitokeza hali hii inastahiki kuwafanyia wasomi wa dini hivi jamii inaweza ikaenda bila wao huu mdahalo huo ni mfano tu baadhi ya ulama wanautaja ukisikiliza na wewe utaelewa hadha wallahu ta'ala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 na jamia almujtama'u jamii inaanza inamuuliza madha tadrusu kijana unasoma kitu gani wewe talibu alimwafunzi yule ana wajibu kwa watu wa jamii yake adrusu ash-sharia alislamia يا ميمي اللي بممبيا المجتمع لماذا تدرس الشريعه وليني امعموا kusoma dini لو تدرس العلوم العصريه لافادتك بعد التخرج لو انجموا kusoma elimu ya mazingira حقا ingakusaidia wewe baada ya kumaliza masomo يامي ينمبيا يلكيجاني ساسا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 cha kupanda. Haya majibu haya watu huyatoa kuambia wale vijana wenye kusoma dini. Kwa nini usijielekeze kwenye masomo yako ya yeah, shule? Ili yaweze kukusaidia maisha yako ukimaliza. Haya hiyo dini utaajiriwa wapi? Janaambia utajiriwa wapi? Umuone Ustadi Shaban? Umuone Ustadi Ali? Umuone Ustadi Juma walivyo Unataka kuona maisha yale? Huyu mtu anaangalia watu. Haangalii dini ya Allah. Haiangalii sheria ya Allah. Haiangalii Qur'an wala haiangalii Sunna. Sasa hii jamii ambayo inasema yenu haya na sisi pia tunayasema haya maneno. ima kama hiki kao kwa mfano wako. na kila mmoja anajijua. Baada ya muda sasa. Hii mmesema kwa nini asiyele ni kusoma walimu za mazingira ili, ili msaidie? hawa hawa watu wa jamii hii baadaye mtu ashasoma huko kwa taabu hakuna ufadhili chuki kwenye familia poketimani hapewi anafadiliwa tu na shura shura za misikiti anachangiwachangiwa changiwa tu kasoma soma mpaka amepata maarifa sasa amekuwa ni kijana wao anaweza kusualisha msikitini anaweza kutoa hutba anaweza kufundisha darsa amekuwa ni ustadhi ni muallim sheikh yamina mrudia watamfuata wakimwambia banaina masjidah sisi tumejenga msikiti alhamdulillah kuna wakfu kubwa imejitokeza na tumejenga msikiti liadai salawati mafruḍa kwa ajili ya tuswali eneo letu lile hatuna msikiti tumejenga msikiti mzuri wa kiwango kwa ajili ya kuswali swala za faradhi kwa jamaa nahitaji ilaika lilimama Na tunakuhitaji tunapokuona sasa kijana wetu tunakuhitaji sasa uwe imamu wetu pale wala mnamuhitaji awe imamu. maimamu wanapatikana bila kuandaliwa nyinyi mlimuandao mlimsupport huyo kumbe mnajua mnatakiwa mswali na mnatakiwa mswalishwe watu wakiwaambia wanataka kusoma dini mnatoa lugha za kifedhuli na za kukatisha tamaa alafu baadaye mnarudi mmejenga msikiti hamna imam tunaambia unaweza kutusaidia wanafunzi hawana kinyongo ukisomeshwa dini hilo ndio jukumu lako hiwari inasema talibul yule mwanafunzi anawambia hadha wajibuna hilo jambo la kuswalisha ndio wajibu wetu ومن صميم عملنا na ni katika viini vya amali zetu ni mtakuje kuwasalisha hakuna neno wanafunzi ndo majibu yake alijumui inasema tena wanamfuoa نحتاج اليك في العقيقه tumeruzikiwa mtoto bwana nataka kufanya akika shekha aeleweeshwe kukupa akika na utaratibu wake hajui lakini alizuia kijana asisome dini kwa kuwa atakosa faida katika maisha yake sasa anataka kujua hukumu za aqiqah talibu ilm ana mjibu hadi ana fi khidmatikum mimi nimekuskia mzee nipo kwa ajili ya kuhudumia na taujihukum libayani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 kuna upotoshaji mkubwa na jamii imepotoka nuridu minkumutawjih tunataka mtupe miongozo jamii imeharibika wasee wanamfuata imam wao tunahitaji miongozo fi khutbatil jum'a katika khutuba ya jumaa labda ugusie mambo ambayo yanaisibu jamii au muhadara au tunahitaji miongozo kwenye muhadara au darsin au toa mwongozo katika darasa au daura au tupe mwongozo kwenye seminar shekhi weka anga la seminar bwana pengine akatajiwa hali ni mbaya kwa vijana vijana wamepinda ulevi wamekuwa waraibu kwa wame mambo ya fahisha jambo la ushoga limekuwa kwa kiwango kikubwa na mfano mambo haya wizi umekithiri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 bali waliukatisha tamaa hii hiwari jieleweni vizuri kijana anafuatwa atoe miongozo mbalimbali kwenye jamii iliyoharibika na ha ndio maajabu mimi huyaona kwa Uislamu wengi na wengine ni viongozi wamepewa dhamana mbalimbali za uongozi wakati mwingine hawana support yoyote katika haya mambo yetu ya kidini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 kuna wakati ukifika wanahitaji hii misikiti na wanawahitaji hawa mashehi ukifika wakati wao wana shida zao ni viongozi wengi wa Kiislamu wakati wa kampeni ndio utawaona misikitinyu wakiomba dua mashehi bwana dua zenu maji ya shimbo napelekea hivyo niombeeni na mashake wengine wale wajanja wajanja wanakuwa wanaweka dua maalumu za kulipia na wanapiga hela kwa liki Maana wakati ule wanasiasa wanatafuta dua kwa Si dua wengine mpaka waganga wakishirikina Au nchi ikiburugika, likatokea jambo la kutikisa. Wakaona athari zinakwenda katika, katika uongozi wao. Ah, mashayhe watatajwa hapa. Mashayhe msikae kimya. Liombeeni taifa. Mashayhe wanatajwa hapa. Mashayhe viongozi wa dini chonde chonde. Temeni kidijamu al athari Hawa viongozi wa dini mnasaidia kuwatengeneza mnasapportis bianzo vyao Ndiyo viongozi wa jinga wanaweza wakaja wakafunga markazi ya elimu inayosoma dini inatengeneza maimamu makatibu walimu madrasa Ndiyo inatoa hao makafi hao mamufti watarajiwa kutoka huko wanaweza wakafunga chuo kwa sababu ya uhaba wao Si kwa sababu atetemza wa kujenga hivyo hivyo. Anaweza kuzungumza ka kama ni mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya. Kampa. Funga basi. Ni mchezo Watoto mnawalaza msikitini. Funga. Sasa kwa ni mashehe wamelala wapi miaka yote? Awa mashehe mlionaao kwenye system ambao wanowasaidia. Mnajua walisema? Si kwamba hawajui. Misizungumzi na jamii na makafiri nazungumza wale viongozi wenye dhamana waislamu hatuoni msaada wao wa chochote lakini ni kweli hawahitaji wasomi wa dini ukisikia sapoke zao wameenda shule fulani wameenda chuo kikuu fulani wameenda kwenye injo fulani wasikii wakija kwenye madrasa wamekuja kwenye msikiti kwenye watu ambao hujengwa vijana kwenye mahadi fulani kama vile ni haramu sasa kama haya nadanganya mtasema kuna mambo lazima tuzungumze nani maneno meupe tu ndio haya wasomi wa dini nyinyi hamuandai mkijitia kwamba hamna haja nao lakini si kweli kuna mambo mnaishi nayo yamewazunguka hamuwezi mkayafanya atahadafu mpaka mtawapata wasomi wa dini hamwezi mkafanya haya wanafunzi alikuwaambiwa wanahitajia na saa zake kwa makuu mbalimbali akakubali ala hadha dauna hiyo ndio kazi yetu sisi min muhimmatina islahul mujtamaa min ufisadi miongoni mwenu kumlete nikutengeneza jamii kutokana na ufisadi uliopo wanafunzi anakubali jukumu anapiga durusu anawafundisha nyinyi ambao mlimkata hamkum support anawafundisha na mengi mengineyo wanakuja watu wa jamii kwa shaka wao akimwambia istashkala alaina mas'ala fulania kuna masuala yamekutatiza muamala fulani au hukumu ya kidini katika jambo fulani shek tusaidie bwana si ujijibu mwenyewe Si umesoma msomi sabati. Si unajua geography? Unamuuliza nani sasa? Pitia maktaba yako uliyosoma geography jijibu hiyo ishkali iliyokupata. Achana idharau bwana. Unakuja huko mwa shekhi. Shaka nisaidia hii itakuwa halali kwani. Muamalo wa mtiamosha, ah tumia geography utapata ni halali ya ni haramu alafu utakiona mbele ya Allah. Hii ni elimu inayojitegemea. Hutoipata ila kwa hao mwa wanauliza masaili mbalimbali au hamuulizi maana leo nasungumza kwa lugha ya kusutana au hamuulizi fatwa nyinyi wale mnauliza fatwa mmewasaidia mbona msijijii kuna dikri zenu hizo za agriculture na mfano wako si kwamba ninadharau nazungumza kwa uchungu kwa sababu dharau mmezianza nyinyi waislamu kudharau elimu ya dini sija sijaona wasomi wa sekula wenye akili na dini wakadharau elimu ya dini yao ni majisekula la majahili yaliokosa malezi ya kidini toka utotoni wanadharau palikuwa ni katika dini yetu hii wanadharau palikuwa na dawa yao hawa ni kuwafundisha kuwa na kuwadharau vile vile na sio kuwatukuza wakati wanaidharaa dini yetu wanakuja tena kwa huyu kijana wanamwambia nuritu anuzawija a hadha al aqarib utakutumozeshe kijana wetu bwana au hamji kuna harusi bwana tarehe kadha mwezi kadha shehe ehe utakutumoza kijana wetu wanakuja kijana nawaambia ahlan wa sahlan wa marhaba karibuni bwana tutowasaidia katika ilo jambo la kufungisha ndoa tutasimamia ndoa ya mtoto wetu au ndugu yetu mpaka mshi na inasimamiwa na mnachekelea ya kuli kweli mjitamani. Jamii namfuata tena. Ya Sheikh, hasala Khilafu bayni wa bayni zawjati. Sheikh, Nimepata mtihani huko nyumbani. Mzozo baina yangu na ahli yangu. Kila mambo yanapokwenda doa itakujika hivi. Inahitaji watu wa dini kuja kuitetea ile ndoa Mnawafuata masheke kwa misoso yenu. Waje pale wasome aya wasome hadithi wazungumze maneno ya ilmu mwanamke kuangalia kuonea huruma si basi kwa hizo aya shekhi na hizo hadithi acha huyu ngume hafai hata chembe kwa alionifanyia lakini shekhi kwa hizo aya na hizo hadithi na mimi Allah mtavumilia yanatokea hayo wake zenu wanarudishwa kupitia mashekee na mnadia wakati mwingine Ungesoma wewe hizo aya hizo hadithi ungesoma wewe Uo mzozo ungeutatua baba yako. Mbona kashindwa? Uo mzozo ungechukuliwa mahakamani. Mbona mahakamani ungo chini? Na ukaambiwa nyumba mwachie. Akae na watoto pale. Unakuja unalia huku. Tunamfuata ukhti. Tunamsomea aya. Tunamhofisha na Allah. Tunamkumbusha akhirah. Anarudi nyuma. Unachekelea. Shakameniokoa bwana. Nilikuwa ni miangamia bwana. Huyu shake amwenzaidia? Sheikh unawataka mwashaikh wewe? Una watoto nane tisa tisa. Yupi umemwandaa kwa Sheikh? Waacheni uongo bwana. Itaqullah. basi hiwari hii inatufaa polepole. Si hilo tu. Watatufuata. Wanamfuata Sheikh tena Sheikh. Tufia azizun alaina. Sheikh amefariki ndugu yetu kipenzi nimefiwa na baba, nimefiwa na mama, nimefiwa na mtoto, nimefiwa na mke, anakuletea msiba mzito. Kashanganyikiwa, ukifiwa mnawatafuta kina nani? Nakuja kwa mshehe. Nimefiwa. Narghabu minkum as-salatu alayhi wa dafnahu, Sheikh. Ninachokuomba. Naomba usimamie kumswalia mayote wangu. Nisaidie kumwandama, Kumuosha, mumkafini na hatimaye mumzike ili jambo nimekupa ni lako shekhe zika mwenyewe si ukaoshe si uswalie si ukazike nisi hamtaki tumieni hiyo sekula yenu kuzika sasa ala ili jambo mnajua lina watu wake mimi nitaharibu sina elu hiyo nitamhudumu marehemu wangu huyo si toweza chochote mtamdhulumu na akili hii shekhi anakubali talibu alilimu anasema marhabba yajibu علينا bayan wa salat aljanaza ni wajibu kubaini salat aljanaza kwa waislamu na ahkamu alimutalliqati bilmayit mtadhiniish hukumu mbalimbali zenye kufungamana na maiti wa islam iwe ni hukumu za kuomboleza hukumu za eda na hukumu za mirathi ana mswalia maiti wako na kabla ya hapo wanamwoosha wanamkafini wanamswalia wanakwenda makaburini wanasimamia mazishi unafurahi furaha na namna aliposikwa maiti wako kwa misingi ya sunna sasa mwisho hao mashaiku waliounda ibadi wali hii wanasema fal hadha al mujtama na mna waulizeni je hii jamii iliyomkata yule msomi wa dini mwanzo pale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 mambo ya maisha yao ni kweli uhalisia jamii haihitaji hii jamii mbaya inawakataa alimu takhasisini watu wenye walioelekeza kusoma dini inawakataa na haiwa support na kuambia kwamba kasomeni ilimuza za mazingira maisha atakua magumu hivi ni kweli jamii hii haihitaji wasomi wa dini Kwa watu waiona wa hana akili ni kweli amhitaji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 واللذين كفروا موسى عليه السلام وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو فانظر كيف كان عاقبه المفسدين الله سبحانه وتعالى ناسما وجحدوا بها نواكيبا هي معجزه اليو بها النبي الله موسى عليه السلام بني uchawi wake umeshindikana. Tumbe ni niuujize ya Allah kuwaonyesha kwamba Musa ni nabii na wala si mtu mwenye kuzua wajhadu biha. Wakaipinga na kuikanusha miujiza ya Musa. Wastaikanat hanfusuhum. Na haliakuwa zimeyakinisha hiyo miujiza nafsi zao. Dhulman wa hulwa. Waliipinga miujiza kwa dhulma wa waulū wa uluwa na kwa kibri wanai Israili waliujua ukweli ndani nafsi zao kwamba hii ni miujiza ya Allah katuletea sisi na wala huu sio uchawi ndani nafsi zao wanafikiri hilo lakini wakampinga Musa alayhi salam kwa uadui na kwa kibri mtume anaambiwa fambo ya Muhammad tazama katika hili namuelekea mtume wetu fambo Jinsi kana عاقبه المفسدين sasa tizama muhammad vipi ulikuwa mwisho mbaya wa wenye kufanya ufisadi jamii ya islam inajitia kwamba haina shughuli na elmu ya dini jamii ya Kiislamu inataka kudanganya kwamba elmu ya dini ni ziada tu katika maisha yetu baada ya mambo mengine lakini uhalisia tunaoishi nayo elmu ya dini tunahitajia kwenye kila nyanja sasa hao watu mmewaangaa